Чи ти ще дурний?» – запитала вона. «Чому дурний? Як це визначити?» Ігор вже заспокоївся і не хотів виходити. Йому було соромно бути таким схожим на маму. «От ти мені скажи, те, що у свиней спереду, їдять?» «Голову» – здивувався він. «Не знаю, але холодець варять точно». Ні, не голову. А як у мене і мами, внизу. Ну, тільки перець. Їдять? Настя за дверей не так соромилась, як просто хотіла дізнатись. Я не знаю. Ні, мабуть. Значить, ти дурний. А ще кричиш. Хочеш, я тебе заговорю? Як? Замовлянням як же ще? Настя вже не сумнівалася, що цей новий дідусь давненько не гуляв з дівчатами у дворі. «Ти точно не знаєш? Упевнений?» «Та не кивай, говори голос!» «Точно!» Настя затягла могильним голосом. «Як тільки ти дізнаєшся про цю таємницю, ти відразу помреш! Ніколи і ні в кого не питай про це! Не дивись по телевізору, і не читай про це книжки. Не слухай розмов на цю тему. Не замовляй в їдальні, і ти проживеш довго-довго. Ігор засмутився. У дім привели хвору дівчинку. А тепер вона стала нашою, і її треба повезти до лікаря. Боже, а що ж йому казати? Вона заговорила його свинячим пісіном. Мати рідна. «А ти, ти всіх так заговорюєш?» – запитав Ігор Львович. «Ні, тільки тебе, по блату. Так ти відразу кричиш, а так почнеш прислухатися. А раптом хтось про заговори не шепотіти почне. Зрозумів тепер. Мене Настею звати». «Ну, тоді випускай, Насте». Вона відразу перемогла його, взяла у полон. Мимохіть вона подарувала йому вічне життя. Ну, яка нормальна людина буде цікавитись такими дурницями? Ігорю було 42. Маленькі діти його вже не цікавили, але настані коси, схожі на два білі шнурки, зачепили його заживе. Дуже хотілося, дівчинки. Через три роки Настя стала некерованою, мерзенною. Ігор Львович віз сина Ліду, його дружиною і Настю в Крим. Настя курила у вікно. Сергій розчаровано тримав Ліду за руку. Вона ж себе зживіт. Готувалась народити сина. «Настя, перестань курити!» – суворо сказав Ігор – маючи бажання, принаймні, роздерти їй рота. «Зараз, ще кілька затяжок», – мляво відповіла внучка. «Настя, я зупиню машину, підеш пішки?» «Не старайся, старий, я і так вискочу». Терпець Ігоря Львовича стріском увірвався. Лідо, у вас росте потвора!» – крикнув він невістці і вийшов з машини. Настя у сльозах Кинулася слідом, зате ви, всі такі хороші, чесні і прекрасні, і з вами треба всього лиш прожити ціле життя. Ліда незграбно вилізла із заднього сидіння, взяла Настю за руку і пішла вздовж дороги. Тоді, ще в Радянському Союзі, автобуси ходили тільки на зло. Ліда гальманула один такий, що невідомо звідки взявся, і поїхала у зворотному напрямку. Сергій, не вимовивши слова, кинувся слідом. Ігор знову залишився стояти неправим і обпльованим, але переконаним, що вони виростять по твору. А виросла Настя, від якої в нього то гучно билось, то млосно завмирало серце. Софа привела його миритись до ліди тільки через три роки. Нанастене шістнадцяте